Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillahi na wa nasta'inuhu wa nasta'firu wa naudu billahi min syururi anfusina wa min syi'ati amalina. Man yahdihillahu Allahu falamu wa man yudzillil falah diyallah.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 وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً صَدِيداً يُصْلِحَ لَكُمْ أَمْرَ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ دُنْوَ بَكُمْ وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْق Wa syarral umri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwan fil Kita teruskan kembali untuk membaca kaidah-kaidah as-salafiyah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nukilkan dari kitab Al Qawaid wa Adh-Dhawabit As-Salafiyah fi Asma wa Sifat Rabbil Bariyah oleh al Dr. Ahmad bin Muhammad As-Sadiq An-Najjar, hafizallahu taala. Pada kesempatan yang lalu ini sudah dua pertemuan kita membaca kaedah-kaedah ini. Ini dalam rangka menjelaskan lebih sedikit detail dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baqarah as dalam kitab beliau I'tiqad ya. A'imati Ahlil Hadis, Pada Minggu yang lalu kita sampai kepada salah satu kaidah. Kalau yang tung catat berapa berapa kaidah yang berkaitan dengan nama Allah saja. Ada enam ya, enam kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah secara spesifik, secara khusus, yaitu kaidah yang mengatakan Asma Allah. Eh, di sini dikatakan Asma Allah la ta'adaman ash-sharbiwajimn al-wujuh bahwasanya nama-nama Allah itu tidak mengandung kejelekan, keburukan sama sekali dari segala sisinya. Ini kaidah ya, pada hari ini kita mulai dengan kaidah baru masih berkaitan dengan nama-nama Allah saja, yaitu nama-nama Allah tidak ada sedikit pun cacat, aib, kejelekan, keburukannya sama sekali, apalagi sudah kita sampaikan kemarin, Waalaikumsalam Al-Husna Fadzohubihah. Allah miliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang Al-Husna tersebut. Sudah kita sampaikan, Al-Husna itu yang paling yang amat sempurna, tidak ada kejelekan di dalamnya sama sekali. Kita ingat zikir yang selalu kita baca, yaitu atas B, Subhanallah, Masuci Allah. Itu kata para ulama, arti Subhanallah tanzihullah amala bihi. yaitu kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa taala eh, demikian pula ketika kita mengucapkan zikir selesai solat. ya di antaranya Allahumma antas salam wa minka as salam tabarakta zal jalali wal ikram kata seorang sahabat yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu beliau mengatakan ...karena rasul sallallahu Idain sawafa min salatih istighfaras salasan. Sumaqal Allahumma antas salam wa min salam ta barakat jalali wal ikram. Kata seorang sahabat yang benar tau bang, bahawa seindahul Rasul sallam selesai salat fardu, beliau istighfar tiga kali. Nah, Imam Al Imam alauzai ketika ditanya bagaimana istighfar tersebut, beliau mengatakan asalfir lah, asalfir lah, Tiga kali saja, tidak boleh ditambah haram fitah karena apa itu yang Rasul ajarkan kalau ada yang menambah lebih dari tiga eh istighfar selesai sholat itu berarti ngemintri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata sahaban kemudian Rasul mengucapkan Allahumma antas salam jadi zikir selesai sholat itu sudah ada aturan mainnya jangan membuat ya eh, dzikir yang baru aturan yang baru itu melancangi Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengementeri alaihi wasallam ya zikir selesai salat Sekali lagi itu sudah dipatenkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditambah tambahi eh ya, di antara zikir yang rasul sampaikan selesai salat fardu Allahumma antas salam kata ulama apa arti assalam Allahumma antas salam yaitu alladhi yaslam min aibin wanaksin. Allah yang Assalam eh, Sebagai bagaimana kita eh, baca dalam surat al hasyr Wallahu ladhi la ilaha illahu wa al-malikul kudus Assalam Arti Allah Assalam yaitu yang selamat Dari segala aib dan kekurangan Semua nama Allah Semua sifat Allah Semua perbuatan Allah Tidak ada eh, Kekurangan, cacat, aib sama sekali Semua nama Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Walillahil <tuhi> asma'ul husna. Fadauhu biha. Itu kaidah yang mengatakan. asma Allah La tatadaman asyara biwajimal wujuh. Nama-nama Allah tidak mengandung kejelekan sama sekali. Dari segala sisinya. Kemudian yang berikutnya. kaidah mengatakan. Ujubu ijra'il asma'. Al-Muzdawija Majral Ismil Wahid Wajib untuk membelakukan pasangan nama Allah Itu seperti nama tunggal Allah SWT Contoh Di antara nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Di antaranya An-Nafiudhur Allah yang maha memberi manfaat dan memberikan madarat ini nama yang harus dipasangkan, tidak boleh apa dipisahkan. Ya. Makanya Allah Swt contoh misalnya mengatakan kul la amli kulinasinafan waladaran ilah masya Allah katakali Nabi Muhammad, aku itu Nabi Muhammad. Tidak memiliki bagi diriku sendiri manfaat ataupun kemudaratan kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu Wataalla. Jadi kandengkan antara apa yang memberi manfaat dan yang memberi madarat hanyalah Allah Subhanahu Wataalla. Maka di antaranya nama Allah yang kandengan di sini namanya Annavi Al Aldoor. Tidak boleh hanya menyebutkan Annavi saja atau Aldoor saja yang memberikan madarat tidak. Namun sekaligus kita katakan al-nafi' ad-dar. Demikian pula sering Allah menggandengkan juga antara al-mani' wal muqti. Al-muqti wal mani'. Allah yang Maha memberi dan Allah yang Maha mencegah. Sebagaimana dalam zikir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la muqtiya lima menata Itu diantara nama Allah yang berpasangan bergandengan, al-mani' al-muqti. Eh, kita sedikit baca biar lebih jelas lagi. Ini buku yang masya Allah sangat amat indah susunannya. Eh, disebutkan kaidahnya, kemudian disebutkan dalilnya, disebutkan juga ucapan para ulama asal tentang kaidah tersebut. Eh, di antara di sini ingin kita sampaikan kata beliau al Asmaul Mustawijja, hial Asma. Tila 'Ala tilat tuṭlaq Allah bi Nama-nama gandengan itu adalah nama-nama yang tidak boleh dimutlakkan atas Allah ya eh, dalam bentuk tunggal. Wa inna makrunatan bi Namun harus digandengkan dengan lawannya. Allah an-nafi' ad-darr, yang memberi manfaat dan yang memberikan madarat. Tidak boleh kita sebutkan satu saja an-nafi' saja atau ad-darr saja. Eh, demikian pula kata beliau, wamin amsilatiha. Contoh-contoh yang lain, yaitu almuti almani. Ini berpasangan terus. Allah yang Maha memberi, Allah yang Maha apa? Mencegah. Jangan disebut Allah almuti saja, namun juga almuti al almani, -al ador an nafik, almuizu almulbil. Allah yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehinaan. Ini selalu Allah pasangkan. Seperti dalam Firman-Nya surat Ali Imran. Qulillāhumma mālikal mulki tu'til mulka man tashā'u wa tanzilul mulka mimman tashā'u wa tu'izzu man tashā'u wa tudhillu man tashā'. Biadzikal khair innaka Yang terakhir terakhir di situ Allah mengatakan tudhillu man tashā'. Engkau menghinakan orang kau kehadaki, engkau memuliakan orang yang kau gandaki Dipasangkan Al-mu'izzu al Allah yang maha memberi kemuliaan, Allah yang maha memberi kehinaan. Kemudian pula Al-Qabit Al-Basid. Yang Al-Qabit yang mengenggam Al-Basid yang membenangkan. Al-Mudil Al-Hadi. Allah yang memberikan atau yang menyesatkan orang-orang yang berat disesatkan. Dan dia Al-Hadi. Seperti dalam ayah khutbatul hajjah yang kita baca setiap kali kajian. Ya. Uh, Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasa'inu wa nasagfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amarinah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Dikan yang Al-mudhill al-hadi, yang menyesatkan, siapa yang berat disesatkan dan yang memberi petunjuk bagi yang berat mendapatkan petunjuk tersebut. Kemudian disebutkan dalil dalilnya di antaranya sabda Rasul sallallahu Ya, inna allaha huwal musa'ir. Al-Qabid al-Basid. Ya, Allah al-Qabid al-Basid. Disebutkan oleh salam. bergandingan al-Qabid al-Basid. Kemudian. Imam ad-Dari. rahimahullah mengatakan. Allah al-hayu al-qayyum. Al-Qabid al-Basid. Ya, Dikandingkan nama al-Qabid al-Basid tersebut. Seorang ulama yang bernama. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah mengatakan. Allah al-Darun nafiq. Allah yang memberikan manfaat dan yang memberikan kemaduratan. Ya, demikian pula Al-Mudil Al-Hadi, oleh yang menyesatkan dan yang memberikan petunjuk. Ya, di situ disampaikan di sini ucapan pak ulama tentang ya, penyebutan nama-nama yang bergandengan tersebut. Ya, yang berikutnya kaidah berikutnya, Asma Allah Ghairu makhlukatin. Nama Allah itu bukan makhluk. Bahkan Imam Ahmad nanti akan kita baca. Barang siapa mengatakan nama Allah itu makhluk. Maka dia kafir. Kenapa? Kalau Antum memerenungkan. Ketika Antum berdoa. Ya Allah. Ya Rahman. Dan Antum yakin itu makhluk. Berarti Antum berdoa kepada siapa? Makhluk. Ya. Makanya Al-Sunnah wal-Jamaah mengatakan. Asma Allah gairu makhlukah. Nama Allah itu bukan makhluk. Barang siapa mengatakan nama Allah makhluk. Maka dia kafir. Sebagaimana pembahasan Al-Quran. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk. Maka sepakat ulama Al-Quran mengatakan orang itu kafir. Ya. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dia kafir. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Dan kalam Allah merupakan sifat Allah. Eh sifat Allah itu bukan makhluk. Demikian pula dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Essa eh, yang kita sampaikan tadi, ya eh, maka ketika kita berdoa mengatakan ya almalikul qudud, ya hayyu qayyum, kalau itu dikatakan makhluk, berarti kita apa berdoa kepada al-ma'naudzubillahi eh, Maka ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal mengatakan nama Allah bukan makhluk. Eh kita baca sedikit penjelasannya. Karena ini masalah yang sangat eh, penting sekali. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini eh, di sini bahwa ucapan Imam Syafi'i, "Man halafa min asma'illah fa hanasa kafarah." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka baginya membayar kafarah. Li anna ismullah ghairu makhluq. Ini sekali lagi ucapan akidahnya Imam Syafi'i, karena nama Allah itu bukan makhluk. Wah manhalafa bil Ka'bah, al-bisafa wal marwa. Naung barang siapa yang bersumpah dengan Ka'bah, dengan Safa wal marwa, atau bersumpah dengan Nabi. Ini yang sering kita dengarkan. Sebagian orang bersumpah. Terkadang dua-dua dipake. Ya, demi Allah dan demi Nabi. Naudzubillah min darit. Ini syirik kepada Allah swt. Rasul yang mengatakan demikian. Manhalafa bi ghairilla fakat asroka al kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat kukufuran, berbuat apakah syirikat. Maka haram kita bersumpah dengan nama Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah juga mengatakan, Man Barang siapa yang mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah alias kut. Atau diam saja, jangan bersumpah dengan selain nama Allah s.w.t. Ayah Abdullah bin Mas'ud r.a. pernah mengatakan, Li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayri lladhidik. Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah. Ya, meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Dua-duanya jelek. Cuma perbandingannya lebih baik orang itu berbuat maksiat yaitu dusta daripada dia berbuat apa? Syirkun. Ya, yaitu bersumpah dengan nama Islam eh, Allah Subhanahu wa eh, kata Imam Syafi'i maka barang siapa bersumpah dengan Ka'bah atau dengan Sofa dan Marwah, falaysa Kalau dia melanggar sumpahnya, tidak perlu bayar apa? kafarah, karena sumpahnya itu tidak tidak sah. Eh karena bukan dengan nama Allah Subhanahu wa atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li annahu makhluq. Eh karena Ka'bah, karena Sofa dan Marwah itu makhluk. Kalau orang itu bersumpah dengan makhluk tidak sah sumpahnya. tidak perlu membayar kafarat dia apa? melanggar sumpahnya tersebut. Wa dzalika makhluk. Adapun ana Allah itu bukan makhluk. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu Kemudian ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimallahu, lamasuil, matakulu fiman qala asma Allah makhlukah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa pendapat engkau? Tentang orang yang mengatakan Nama Allah itu makhluk Maka bila mengatakan kafirun Orang itu kafir Ini sudah kita Berulang-ulang sampaikan Ini hukum secara umum ya. Ini hukum secara umum Adapun pun individu, person-person yang mengatakan Nama Allah makhluk Ini perlu apa? Eh, perincian, ditegakkan hujah, dinasehati Dan sebagainya eh, Sebagaimana orang yang memperoleh Agama Allah SWT Eh memperolok jenggot, eh memperolok mungkar dan nakir, Ia katanya mengkawal nakir belum bisa, eh bertanya menanyai seorang wali yang Ia kuburannya penuh dengan peziarah. Naudzubillah mindalik. Ini adalah istiza kepada malaikat Allah Swt. Ini hukumnya dalam Islam kufur, eh kufur besar, eh ini adalah apa? Ia Termasuk dalam firman Allah: Kul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum ta'zizun. Katakanlah apa dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dengan Rasulnya kalian saling memperlawan, tak tahu jangan kau minta maaf. Ya, kau kafir tumbak Kalian salah kafir. Setelah apa keimanan kalian? Ya, mencelah jenggot, mencelah cadar atau mencelah poligami, mencelah urusan-urusan ya, agama Allah Swt. Hukumnya kufrun akbar, salah satu pembatal keislaman. Ini perbuatannya, ucapannya, keyakinannya kita hukumi kufur akbar, ya riddatun al Islam, ya bisa murtad dari Islam. Adapun orang perorangannya, ini sekali lagi perlu ditegakkan hujah di ya karena emang alusuna beda dengan kelompok teroris yang mudah mengobral vonis kafir kepada individu. Adapun sekali lagi secara umum boleh kita mengatakan barang siapa. Yang memperolok poligami Jenggot, cajar eh, Orang yang melaksanakan sunnah rasul Maka dia itu kafir secara umum eh, Ada pun individunya Berhenti dulu sampai terpenuhi syarat-syaratnya Dan yang menghukumi adalah Al-Qadhi, yaitu hakim di pengadilan Agama Islam Kata Imam Ahmad Rahimallah, bagaimana pendapat Imam Ahmad Terhadap orang yang mengatakan Anam-anam ma itu makhluk Maka beliau dengan tegas mengatakan Kafir Kemudian beliau mengatakan Allah min asma'ihi Di antara nama-namanya adalah Nama Allah itu sendiri Ya, Bahkan itu dikatakan termasuk Induk dari al-asma'ul husna ya, Allah Kalau kata Abdurrahman ibn Abbas ya, Allah itu artinya Zululuhiyati wal-ubudiyati ala khalki jami'an Allah itu artinya zat yang disembah Dan diibadahi oleh seluruh ya, makhluk makhluknya dan itu termasuk induk daripada al-asmaul al husna. Makanya Allah selalu mendahulukan nama tersebut dibanding nama-nama yang yang lainnya. Contoh dalam surat al-ikhlas saja. Qul Allah nama Allah didahulukan sebelum al-ahad, sebelum as samat Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum al-hayyul qayyum didahului dengan namanya Allah. Ya, karena itu adalah Indul daripada semua nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam akhir surat Al-Hasar. Yang di situ banyak nama-nama Allah ala asma'ul al husna. Eh antaranya Allah dahulukan dengan. Wallahu ladhi la ilaha illahu al malikul kudu dan seterusnya. Eh, kata Imam Ahmad. Allah min asma'ihi. Allah termasuk Al asma'ul husna. Faman kala idam wahda satun. Faqazama'an Allah ta'ala makhlukah. Barang siapa yang mengatakan. Nama Allah itu. ya eh, baru aja. Maka dia telah meyakini Allah itu adalah makhluk Dan hukumnya sama dengan tadi Kafir Dan masih banyak lagi ucapan Ulama salaf tentang Hari ini intinya sekali lagi Harus diyakini asma Allah Gairul makhlukah Nama Allah itu bukan makhluk Sekarang kita pindah kepada Pembahasan kaidah-kaidah Yang khusus berkaitan dengan Sifat Allah Bismillah Sekali lagi awal kali pembahasan ada 10 kaidah berkaitan dengan nama dan sifat Allah secara apa? bersamaan. Kemudian kita bahas ya sampai sekarang ada berapa poin berarti ada berapa kaidah? Ya, 8 kaidah yang khusus berkaitan dengan nama Allah saja. Sekarang kaidah yang khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama Ar-Rabbu mausufun bi sifatis thubutiyyah wa mausufun bi sifatis salbiyyah nikamalihi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis itu disifatkan dengan dua sifat ya. sifat yang thubutiyyah ya kalau bisa dikatakan sifat yang positif ya dan sifat yang negatif Atau bisa diungkapkan dengan Ungkapan yang lain Ada dua sifat Di dalam Al-Quran Ada dua sifat Allah dalam Al-Quran Secara global Sifat yang ditetapkan Dan sifat yang ditiadakan ya, Kalau kita renungkan dalam Al-Quran Kita akan temui ada Dua eh, konteks sifat Allah eh, Sifat yang Allah tetapkan Dan sifat yang Allah tiadakan Dari Dirinya. Contoh sifat yang Allah tetapkan, sifat rahmatnya, wasiat rahmatu kullaseikh. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sifat tangan, wajibka atau sifat wajah, wajibka wajurabikal jualali wal ikram. Baliajahu ma besutatan, bakang kedutang atau terbentang. Demikian pula sifat mata bagi Allah. Dalam hadis Rasul mengatakan, inadajel akwar, sesungguhnya jajel itu cacat matanya. Wa inna robbakum leysa bi'akwar Sesungguhnya rob kalian itu tidak eh, Cacat matanya Eh makanya kata para ulama Di antara cara untuk kita jauh Dari fitnahnya dajjal Mempelajari akidah Asma' wa sifat Eh karena pada suatu saat nanti ketika dajjal muncul Eh banyak orang yang terfitnah Di antara sebabnya karena mereka tidak mempelajari apa tauhid asma' wa sifat Eh bahkan sekarang ini Ketika orang itu tidak tahu tauhid asma' sifat juga banyak terfitnah dengan apa dajal-dajal yang eh bergentayangan di negeri kita ini eh, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah Iaitu mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam Al-Qur'an ada dua bentuk sifat Allah, sifat yang ditetapkan seperti tadi, Allah menetapkan sifat wajah, sifat tangan, Rasul mengatakan Allah punya sifat mata. Ya Allah punya sifat rahmat, wa ghadiba Allah punya sifat murka. Ya, Allah sifat radhiyallahu anhu wa raduan punya sifat ridha dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi bagi dirinya. Itu karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pula sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya seperti dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat aba kursi. Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinaton wala wala Allah tidak memerlukan hak bagi dia eh, tidak ada sembahyang hak kecuali dia ya eh, al yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri la ta'khudhu sinaton wala Allah tidak timpa rasa ngantuk atau apa atau tidur ini adalah sifat Allah tiadakan diri-dirinya kenapa kesempurnaan kehidupan Allah Allah hidupnya apa tihai timpa ngantuk tidak apa Tidur, bukan seperti kita Kajian tidur, kajian ngantuk ya Awas, salah paham Berbahaya, ini karena terkadang ya Nanti ada mimpi-mimpi Yang tidak benar, bahaya ya Jadi, pembahasan Ayat Tauhid asma sifat Itu diantaranya membahas tentang Ada sifat Allah Yang Allah tiadakan dari dirinya Allah meniadakan dari dirinya sifat tadi Rasa ngantuk tidur Itu kita tiadakan Sekaligus kita tetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Allah tak tidur, tidak ngantuk, karena kesempurnaan kehidupannya. Ketika Allah meniadakan dari dirinya sifat bulm keboliman, wama anabidallamiril abid, aku tidaklah membelimi hamba-hambaku sama sekali. Itu karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya sekali lagi dalam pendidikan ini disebutkan di dalam Al Quran dan Hadis ada dua. Sifat bagi Allah, sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah tiadakan. Sifat yang Allah tetapkan, ya kita tetapkan. Sifat yang Allah tiadakan, ya harus kita apa? Tiadakan. Ya al-sunnah begitu. Ya dulu nama jalir, ini Berputar bersama jalir. Kemana jalir itu apa? Berputar. Kemudian kaidah berikutnya. Tarik kitab kita wasunnah fi asmaillahu sifatihi al isbatul mufassal wa nafil mujamal ini masih kada kaitan dengan kaidah yang tadi bahwasanya metode Al-Qur'an dan Sunnah eh metode Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah ya tadi sifat yang ditetapkan dan sifat yang Allah tetapkan itu metodenya dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebutkan sifat yang ditetapkan atau sifat yang positif itu itu secara rinci Allah sebutkan Allah punya sifat Ridha Allah punya sifat Rahmat Allah punya sifat Ghodok Murka punya sifat tangan punya sifat mata punya sifat apa namanya Al-Qadam telapak kaki Ya Allah punya sifat turun ke langit dunia Allah punya sifat tinggi di diatas arasnya itu sifat-sifat yang Allah tetapkan sifat-sifat yang positif yang disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran adapun sifat yang ditiadakan dari diri Allah itu Allah sebutkan secara apa? Global saja. Ya, Secara apa? Global saja. Seperti Allah mengatakan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Tidaklah oleh itu serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ditepinci. Allah enggak serupa dengan si fulan tidak serupa. Tidak. Namun secara global. Karena memang inilah secara logika. Secara bahasa. Ini termasuk bentuk adab kepada apa? Allah subhanahu wa ta'ala kata polamah seperti contohnya antum ya kalau misalnya mau memuji ya bapak antum ya orang tua antum atau guru antum pak ya sampai itu bukan maling bukan perampok eh bukan pencandu narkoba itu pujian atau pelecehan ha pujian atau pelecehan pelecehan eh makanya dalam Al-Qur'an demikian walilail mas'alah Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu makanya Allah ketika menyebutkan Sifat-sifat yang dia eh, Nafikan dari dirinya Dia sebutkan secara apa? Global Adapun sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang Allah tetapkan Itu perinciannya banyak sekali Bahkan nama Allah saya tidak terbatas Apalagi sifat Allah tidak terbatas Dengan dengan bilangan Itu sifat-sifat yang Allah tetapkan oleh Allah Itu perinciannya banyak Adapun sifat-sifat Yang Allah tiadakan dari dirinya Itu secara umum yaitu global saja Leisa kami si tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam ya pulah ukufuan ahad hal taklamulau samia. Adapun kalau ada sifat-sifat ya yang negatif tersebut disebutkan secara terperinci, itu kata polam itu sedikit dan itu pun ada hikmah di baliknya, ada sebabnya. Seperti ketika Allah mengatakan Lam yaleed walam Yulat. Ini sifat yang ditiadakan atau sifat yang ditakkan Allah Taala. Jawabnya apa? Hah? Yang ditiadakan. Ini perincian. Ada perinciannya. Allah tidak dilahirkan dan tidak apa melahirkan. Lam yait Allah tidak melahirkan walam yulat dan tidak dilahirkan. Ini sifat yang Allah tiadakan. Namun bentuknya apa? Terperinci, Ini keluar dari kau tadi. Ya eh, maka memang ada istilah kaidah itu. Setiap kaedah pasti ada apa? pengecualiannya. Babi haram kecuali kalau abah terpaksa. Namun keterpaksaan itu ada kadarnya. Eh jangan apa makan babi enak kemudian apa dibungkus. Eh jangan ya. Ada kadarnya. Ya eh, demikian pula jangankan masalah seperti ini. Orang mengatakan ya Lata dan Uzza itu sebagai sesembahan. Ya, Buddha Hindu itu misalnya agama yang hak itu secara asal haram kecuali kalau apa eh, pistol sudah apa di kepala eh, celurin sudah di leher boleh mengatakan itu benar akan nabi hati mengingkari ilaman ukriha wakal bumut ma'in bil iman kecuali yang kafir eh, ilaman ukriha kecuali yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran eh, namun apa hatinya tetap dengan apa keimanan jadi secara asal kata ulama ya eh, kalau ada antum ancaman eh dibunuh ya untuk mengucapkan keyakinan yang kufur misalnya secara asal hukumnya boleh antum mengikuti eh, paksaan tersebut ya untuk apa antum tidak sampai dibunuh ini cara asal hukumnya apa boleh boleh saja ya eh, karena ayat tadi illama ukriha wa qalbun mutmain bil iman Sebagaimana juga kisah Ammar bin Yasir Karena ayat ini berkaitan dengan Amal bin Yasir Yang dipaksa oleh Musyikin Untuk mengatakan Latawah Uzzah sebagai Sesembahannya, Rasul pun membolehkan Turunlah ayat ini Akan tapi, ada perinciannya mana yang lebih afdal Rela mati Jangan mempertahankan akidah Atau ayat, Rela untuk mengikuti Paksaan tersebut Kata Sheikh Muhammad B. Semin Ada perinciannya bagi orang yang ada manfaat dalam hidupnya untuk umum ya seperti orang kaya dia hartanya untuk fuqara wal masakin, menyumbangkan eh hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dakwah salafiyah kalau dia dipaksa untuk apa kufur lebih baik dia ikuti Paksaan tersebut daripada dia mati nanti apa banyak orang yang ya jauh daripada bantuan tersebut adapun orang yang Ya, pengangguran ya. Enggak, enggak ada manfaatnya sudah hidupnya untuk dia sendiri manfaat. Lebih baik mati sudah. Ya itu faktanya saya yakin. Jadi, ada perinciannya. Meskipun secara asal hukumnya boleh-boleh saja mengikuti apa? paksaan tersebut. Meskipun dengan asal apa? hatinya tetap eh, dengan apa? keimanannya, ilaman ukriha wa qalbun mutmaininan bil bil iman. Ya. Kemudian kita sampaikan tadi bahwasanya secara asal ya Allah ketika menyebutkan sifat-sifat yang positif bagi dirinya itu secara terperinci. Adapun sifat-sifat yang negatif yang Allah tiadakan dari dirinya Allah secara asal sebutkan secara global. Adapun kalau ada perincian dari sifat-sifat yang negatif tersebut itu ada sebab eturnya atau ada sebabnya. Seperti ketika Allah mengatakan. Lam yalid walam yulat Itu sifat yang negatif Yang Allah tiadakan dari dirinya Karena Allah ingin Untuk membantah orang-orang Nasarah Khususnya juga orang Yahudi Orang musyikin yang meyakini Allah itu punya anak ya Maka Allah bantah dengan ayat tadi Lam yalid walam yulat Demikian pula ketika Allah mengatakan Wama masana Milluhuf Kami tidak ditimpa oleh rasa kelelahan, ini sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, sifat yang negatif, namun ini terperinci yang eh Allah sebutkan, kami tidak timpa rasa kelelahan-keletihan ini ada tujuannya, ada maksudnya yaitu karena orang Yahudi mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Allah capek, Allah istirahat walaupun membantah mereka wammasanamil miluh. Jadi secara asal sifat-sifat yang positif itu disebutkan secara terperinci, adapun sifat-sifat yang negatif atau yang diiadatkan dari dirinya itu Allah sebutkan dalam bentuk sel global. Ya. kecuali kalau ada maksud tertentu Allah sebutkan secara terperinci di antaranya membantah orang-orang al-kuffar. Poin yang ketiga atau kaidah yang ketiga tentang kaidah-kaidah sifat Allah, sifatul kamal Tasbut lillah Ala wajhin La yumasiluh fiha makhluk eh, Sifat sempurna bagi Allah Itu tetap ditetapkan untuk Allah eh, Tanpa Menyerupakan eh, Dengan makhluk Atau makhluk tidak ada yang Menyerupainya Ini sudah kita sampaikan dari awal Ini merupakan rumus pertama dalam kita memahami Tauhid Asma Wa Sifat, ketika kita membaca ayat tentang nama dan sifat Allah, harus kita baca ayat Allah yang berbunyi Laisa Kamis Ishayun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kita ketika membaca ayat Balia Dauma Besutotan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kita ingat tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tangannya Allah sesuai dengan kesempurnaan jadinya. Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan kebesarannya tidak sama dengan tangan makhluk. Harus kita apa? Camkan itu. Kalau tidak kita akan apa jatuh ke dalam ajian Jahmia, al-Mautazila ataupun as-Arya. Eh, maka sekali lagi kata beliau di sini sifat kesempurnaan bagi Allah itu ditetapkan dengan tidak menyerupakan dengan al-makhluk. Ketika kita membaca hadis yang jibrabunatabarakuataAllah yang turun Ya, Arab kita turun ke langit dunia. Langsung kita ingat turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk, karena Allah mengatakan walam yaku'la kufanat. Karena Allah mengatakan leisa kamislihi sheyun. Tidak serupa dengan, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah baik zatnya ataupun sifatnya. Turunnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Kalau kita sudah paham seperti ini, kita akan jauh daripada ajaran asariah yang mentawil. Oh, itu yang turun bukan? Ya, zat Allah, rahmat Allah, mentakwil pada Rasul sendiri mengatakan Yanzilu Rabbuna tabarakat wa ta'ala Demikian pula tidak mungkin rahmat Allah yang berkata ya, Man yadu'uni fa'asajibalah Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya Tidak mungkin itu yang mengatakan rahmat Allah Itu yang mengatakan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya harus kita yakini nama sifat Allah Laisaka misi syiun Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nafiyyu kaidah berikutnya Nafiyyu mana fahu Allah an-nafsihii a'wna fahu an-Nur as-Salam ma'aiti kot subuti kamalididhihil-lay azawajala. Setiap sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya itu wajib untuk kita tiadakan dari Allah sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Seperti tadi. Ya, ketika Allah mengatakan wa ma'anabillallah minil abid tidaklah aku mendo'lim hamba-hambaku sama sekali. Ya kita tiadakan dari Allah sifat dolim. Eh saya kata Eh Allah tidak berbuat dolim. Ini kita tiadakan. Namun tidak cukup hanya itu saja. Tidak cukup sampai di situ saja. Namun kita juga menetapkan sifat kesempurnaan keadilan Allah Swt. Allah yang berbuat dolim karena Allah maha maha adil. Eh, ketika Allah menyesatkan, eh sebagian orang menjadikan orang itu kafir. Kan apa? Memang kelakuan orang itu tidak berhak mendapatkan hidayah. Eh, seperti misalnya Abu Jahal. Eh, Rasul diturunkan di hadapannya, namun dia apa? Membangkang, bahkan mengatakan ketika Rasul eh, mengumpulkan mereka, mendakwai mereka, Abu Lahab mengatakan, tabanlah kaya Muhammad Alihada jamaatannya. Celaka orang yang Muhammad. Malah apa? Di peralak Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah turunkan untuk memberikan hidayah. Maka Allah pun apa? menutup hidayah tersebut dari Abu Lahab dan yang lainnya. Ya Allah maha ajil. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang betul-betul mencarinya. Al-lalina jahadu fina lanahdian nam Ya Demikian pula ketika Allah memberikan azab. Ya, itu bukan apa? Karena keduriman Allah. Allah misalnya mengatakan... Fakulan akad Nabi Dabbih, waminhum man arsan na ali hasiba, waminhum man akadatu sayhatu, waminhum man khasak Nabiil ardoh, waminhum man agrokna. Allah mengatakan setiap kaum, ayah, kami siksa karena dosa mereka. Ini keadaan Allah. Allah menyiksa memberikan adab karena apa? Karena dosanya. Bukan karena keberlimpahan Allah. Kata Allah di antara manusia ada yang kami hujani dengan batu-batu kecil. Eh, di antara mereka kata Allah ada yang dihancurkan dibinasakan dengan suara yang sangat yang eh, mengerikan. Eh, di antara mereka ada yang Allah benamkan dalam tanah. Di antara manusia ada yang kami tenggelamkan di lautan. Kemudian kata Allah wa makana Allah liadlimahum. Bukan Allah yang berbalik kepada mereka. Namun apa mereka yang berbalik kepada kepada diri mereka sendiri. Eh, maka ini adalah bahan introspeksi bagi kita semuanya, terutama. Eh ketika akan muncul gerhana matahari, insya Allah besok ya eh, sesuai dengan perkiraan. Eh, meskipun semuanya tidak ada yang pasti, eh sampai Allah mentakdirkannya. Makanya Di antara fikih dalam masalah Salat gerhana, kalau memang mendung, eh karena awan bukan karena ditutup oleh gerhana tersebut, maka kata para ulama tidak disunahkan lagi apa salat gerhana. Eh karena Rasul mengatakan faidah rohitumu, abdul ah, akan melihat ek eh, tersebut dan juga diantara hikmahnya kata para ulama Allah eh, ini salah kaprah sebagai orang senang keindahan matahari itu ada di negeri kita padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan gerhana matahari kata Rasul liukhawifu bihi ma ibadahu Allah ingin menakuti hamba-hambanya dengan apa fenomena yang sangat mengerikan tersebut Jadi kita ingat pada hari kiamat idhasyamsu kuwirat apabila apa Ematahid eh, digulung oleh Allah Subhanahu Wata'ala tangan-tangan hari kiamat. Eh kita ini ketika adanya Gerhana matahid di negeri kita itu bukan kesimewan, ya, yang Allah berikan kepada negeri kita itu ancaman dari Allah Subhanahu Wata'ala. Itu bentuk peringatan bahawa banyak negeri kita ini berbuat dosa, berbuat syirik, ya, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, menghina agama Allah Subhanahu Wata'ala. Eh bahkan kemarin sempat saya dengar ada seorang beritahu saya eh bahwasanya ada seorang dai karena sangat bencinya dengan katanya Wahhabiyah karena Saudi itu Wahabi kata mereka seandainya ya eh, orang Jawa Timur ini laki perempuannya mengencingi Saudi Arabia habis naudzubillah min dzalik di sana ada Masjid Haram di sana ada apa Al Ka'bah di sana ada kuburan Nabi sallallahu katanya mereka cinta Nabi nah itulah ya eh, celotehan dai-dai yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala Eh, maka ketika Allah menurunkan gerhana matahari di negeri kita. Ini bukan suatu kebanggaan. Ini introspeksi bagi negeri kita. bahwasanya adab Allah itu sangat dekat dengan negeri kita. Karena banyaknya apa? Na'udhu naudzubillah eh, min dalik kezoliman. Baik kesyirikan, kekufuran. Memperoleh agama Allah sebagai orang-orang. Menjadikan agama Allah sebagai lelucon. Sebagai eh, sandiwara. Sebagai bahan olah-olahan. Na'udhu eh, min dalik. Sekali lagi. Rasul yang mengatakan demikian. Kawasannya Allah subhanahu wa ta'ala menerunkan gerhana matahari liyohawiwif liyohawiwfabihi ma ibadahu adanya gerhana matahari gerhana bulan untuk Allah menakut-nakuti apa hamba-hambanya? Agar mereka takut, agar mereka kembali kepada agama Allah kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah saw. Ini bukan suatu yang merupakan kebanggaan, namun ini suatu bahan introspeksi bagi negeri kita ini. Jadi, yakni yang mungkin bisa disampaikan, aqul qali hada wa wa wa akhiru alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufitstar. www.ufitstar.com